Аудіокниги українською від студії «Калідор». Рубрика «Ваші голоси». Шановні слухачі каналу, всі ви пам'ятаєте, що одним із перших читців у розділі «Ваші голоси» став 1-річний пан Артем, що озвучив книгу «Двері уміщася». Сьогодні... Ми пропонуємо вашій увазі його наступну роботу. Уліс Мур. Крамниця забутих мап. Читає Артем. Уліс Мур. Крамниця забутих мап. Згоджень другий. До уваги читача. Наш співробітник врешті спромігся перекласти другий зожит Уліссамура, розшифрувавши записи. Але таємницю Кілмуркова та його мешканців досі не розгадано. Отже, він вирішив затриматися ще трохи в кормулі, чим дізнатися більше. Якщо перед тим, як поринути в нові пригоди, вам цікаво дізнатися, що сталося раніше, відкрийте останню сторінку цієї книжки. Редакція «Пароплав» Від П'євдоменіко Баккаваріо Тема – переклад другого рукопису Дата – 1 вересня 2005 року Колі – редакції «Пароплава» Мої вітання! Пишу вам із серед Айвста в мальовничого містечка у Корнуолі. Це просто дивовижне місце! Якщо ви не заперечуєте, я затримуюся тут ще на кілька тижнів. Мені вдалося перекласти другий зошитин, і мушу виснати у мене від усіх цих сюрпризів голова вже йде обертом. Я тут про таке дізнався, але не буду забігати наперед. Я працював день і ніч, і тепер я почуваюся геть втонливим. Коли врешті вийшов зі своєї кімнати, то лень до ослів від сонячного світла. Господарі готелі майже примусили мене вийти на двіри, щоб примітритися, інакше я ще й досі б сидів собі сам за письмовим столом, озброївшись папером певничкою і користавшись у записах у ліс Господарі дуже приємні люди, я розповідав їм легшим працюю, і тепер вони стануться до мене як до члена сім'ї. Ви стідаємо разом. Ви коли-небудь куштували традиційне англійське місяне пешиво. Це така смакота, якщо його влучати в каву з молоком. Потім я всідаюся до письмовий стіл, розгортає новий зошит і потраплюєся в скрині в пошуках малюнків, кесень, світлин. Нічого липло її стати у природі. Зникло більше те, що після вечері господарі просять мене прочитати все, що вдалося. Перекласти за неї, а потім ми разом це обговорюємо. А от знаєте, що дивно? Господар Калантені чула про ківень морков. Але ні вона, ні її чоловік не можуть сказати мені, як туди потрапити. Та в мене в будь-якому райти немає часу на те, що вдавати і семе туриста. І на останок маю повідомити ось що. Я тут попитав місцевих і з'ясував. Що неподалік справді живе така облівія Ніто успішний бізнес, яка займається нерухомістю, туризмом та організацією відпочинків. Можливо, це та сама особа, про яку йдеться у зошитах? Крім того, у телефонному довіднику Лондона є чимало ковентів, і мені так і кортиться телефонувати їм усім. А от кілморков, навпаки, у жодному довіднику не знайдеш. Мене це надзвичайно зацікавило. Хочу піти до муніципалітету Сент-Айвса і розпитатися, чи там. Або розшукати шукати просто по чи туристичному марку, де було вказано, як дістатися до цього загадкового містечка. Все, час у мене обрати. Мушу йти. Напишу вам згодом. П'єр в мені. Розділ перший. Суботній вечір у Ківморкобі. Лив дощ. Небо було чорне, як смола, у невеличкій вежі вігли арго, що притулилося на самому вершечку скелі. Блимало світло, то посилюючись, то слабшуючи під порівлений вітру. Дерева в парку гнілися, мов трава. Морські хвилі здимнювалися білою пілию і гучно билися об скель. Несто, сердівник, уже вкотре перевірить, чи всім бікли засілено, як слід. Він повільно кульгав із кімнати з кімнату, лавіруючи з пітлі поміж Хемелем і Левліну. Спритно овенав висунуті шукляди, кудисто лів, індійські та африканські статуї. Часний нахнилився у вітальні саме перед тим, як пройти під старовинною льострою з венеціанського скла. І надивно, за довгі роки вірує служби, він дове і менше дрібнись, вивчив кожен куточок цього води. Проминувши сходи, нестор дійшов до критої тераси. Він зупинився, щоб поглянути його потенілий міцливий сад і, прихилився спиною до п'єдесталу статуї ріщінки з рибальською щіткою в руках. У яскравому світлі двох ліфтарів, що заглядали до тераси крізь велике вікна, прекрасна рибалка здавалася живою. Нестор енергійно потер руки і піднявся з котами, вздовж яких в стіні висіли портрети колишніх господарів будинку. Він зайшов до кімнати у увезі, окинув швидким поглядом зошити та колег моделей кораблів, а потім, шкутеньгаючи, повернувся на перший поверх. Садівник пройшов крізь ан, щовала до кам'яної кімнати, і увікнув світло. На так, де діти після вечері билися над розгадкою і було вулоки грибками, валялися аркуші паперу. Дикобраз, анігатор, ле, івіс, а потім двері відчинилися. Нестор дивився на почерні від часу двері в кринці подрявинами та припаленами. Зараз вони були зайкнені з того блоку, ніяк не відчиниш. Що ж, сподіваються, з дітьми все добре. Прошепотів садівник, погладивши рукою холодною дерев'ями поверхню дверей часу. Він поглянув на механічний ланинник подарунок давнього друга лікаря Довгі, гострі стрілки, коли нарухалися по колу, мали уже прибути на місце, продвоїв рестор, стискаючи зуби від внутрішнього напруження. Розділ другий. По той мій дверей часу. Прибравши з лоба пасми волосся, що спадало йому на плечі, Джейсон промовив Тут якийсь коридор і трохи світла, додала сестра. Рік, який ішов стідом за близнюками, поклав до кишені на догарки свічок. Здається, потеплішало. Вони пройшли ще трохи коридором, плутаючись у тому одязі, який знайшли у скрині на кораблі, за великих штанях та собочках, а ще у геть незручних сандалях із дерев'яною підошвою. Рік мав рацію: в коридорі було значно тепліше, ніж у гроті, де стояла Метіда. Джейсон нахилився, щоб краще роздивитися підлогу. Пісок. Підлога вкрита піском. Джулія легенько провела рукою по стіні, викладеній з корніних блоків. Терний камінь не значно відрізнявся не від того, з якого складалася солона на Може, не йдено примісінка зажерла вулкана, спробувала пожертвувати дівчина. Рік обернився. двері, через які вони сюди потрапили. Повністю зливалися з кам'яною поверхнею стіни. І якби він не знав, що то зроду б ньось що вони там є. Хлопець несвідомо поправив на плечі моток напустки, який все ж таки прихопив із собою, незважаючи на пини близнюків. Джейсон нервово присвиснув. «Обережно дивись, коли новий ставиш», – попередила його сестра. «Інакше страта, що я пояснавить пасту!» Вони завернули за рігли і опинилися в іншому коридорі з вузькими сходами, що вели на вору. Звітло проконало крізь загратовану стелю. стелем. Джейсон Стеффер під соняшки що з щолилися зверху і задоволено промовив. «Нарешті хоч трохи сонця!» Ріки недовірливо похитав головою. «Це неможливо!» Не може бути, щоб промайнула ці ісіньке ніч, поки не були у вороті. Джулія подивилася на свій годинник і тільки тепер помітила, що він зупинився. Може, то вже смітаря, припустила вона. Рік став поряд із Джейсоном після вітлової дощі. Якщо дивитися звідси, то я б сказав, що сонце вже підбилося високо. Інакше світло б не потрапляло в це підземельне. Неможливо. Не вірити, що минуло так багато часу. Але це пояснило, чого я такий стомлений, заперешив Джейсон, чухаючи подряблене на грудях. А хтось хоч уявляє, де ми, втрутилася Джулія, підходячи ближче до хлопців. Гадаю під солоньою скелею, тільки дещо далі відвівли Арго, відповів рік. Тоді самий час переконатися, чи це насправді так, заявив Джейсон, ступаючи на першу сходинку. Друзі вже дісталися майже середини сходів, як раптом звев крізь грати, почулися чоловічі голоси Рік і близнюки завмерли від несподіванки. «Цілий віз найкращої смоли, то ти вже переліз її на ринок мене вас саме. «Де це? Хіба сьогодні проїжджу всіма тими перевірками та заборонами?» «Дякую, фараоніві!» а, «А як же? Але я буду мене ще більше вдячний, якщо мій наступного разу сидіти особі вдома. Голоси віддалялися і врешті зовсім зникли, а діти приголомшено перезирнулися. «У лице чули?» – запитала Джулія. «Чітко, та ясно, спокійно!» е, – відповів її Джейсон і знову рушив на волу. «А слово фараон?» «Ага, ага, фараон – це такі великі, такі кури!» «Ріку?» Срудоволосий хлопець мовчки розкрив словник за мотих і почав перегортати сторінки. «Хвилиночку, Джулія, я шукаю, що таке мастаба! Дійшовши до верхньої сходинки, Джейсон зупинився перед стіною із серцевої сегли, які перекривали прохід. Джейсоне, а ти знаєш, що таке настаба? запитала в нього сестра, підходячи ближче. Боже вона побачила стіну і вигукнула. Тільки не кажи мені, що звідси немає виходу. Джейсон почав постукувати кісточками пальців по цеглинах і відповів. «Здається, однуляє! Але навіть, чи це сценар зафулить нас на долгу?» Вони «Воно воно влядь, Таністер!» Мастаба почав читати ріг. Давньорегіпецька ритуальна будівля вробліться у вигляді піраніти з усіченою вершиною. Хлопець хлопця потроху ставав тихішим не прикрашалася рельєфами та написами. Хід до поколення камери – звичай приход. Вони, щоб заповігти прониклені розкрадачі гробниць. Отже Джонії збільшилися від здивування. Дазі ягівець та гробниця попала на камера розкрадачі. Вона різко повернулася до брата і серди того відпула. Єйсоне. Рік закрив словник забутих мов проєдше. Ущепіть мене, бо я, мабуть, сплю. Джейсоне, чого ти від нас приховуєш? наполягала Джулія. Насправді Джейсон був приголомшений не менше за інших, але його сестра правильно зрозуміла, чим він насріти здивований, скільки задоволений. Отже, це спрати працює саме та. Пробун мотив. Хлопець спершу становився на Рустіу. Джейсон пригадав, як мрія спру... тримаючи на тіде, коли корабель стояв як укопаний, і як їм вдалося зрушити його з місця силою власних думок та бажання досягти омріяної мети. Це є сліпеп. Рік подивився на Джейсона, потім на Джулію, озирнувся довкола і нарешті кивнув. А вже ж, ми вже не в кілморкові. Це не може бути кілморков. Джулія отетеріла. Тобто як це не кілморков? Ти... Рік вказав драти, у них над головами. Ти чула, про що розмовляли ті чоловіки? Смола, Мастаба, фараон. Джейсон прикусив низь його губу, стримуючи посмішку. Джулія різко повернулася і попередила, погрозливо вказуючи на нього пальцем. «Угодіть тобі, Джейсоне, бо...» Але вона не встигла договорити. Хтось почав стукати з іншого боку сельдерої стіни. Незадовго до півночі, коли гроза посилилася, у кінлоркові засвітився майя. На вершечку везі з'явилося сліпуче жовтогаряче сяєво здоровенної розжареної лапи. Згодом, після кількох спроб, увімкнувся механізм обертання, і два білих прожектори почали розсікати пітьму, повільно пересуваючись по колу. Містечко спокійно спало під його фоне з вартою. Світло маяка падало в море і губилося в далині. Потім проходило дахану бідівель, як величезне окунь лінула сторожа. Порожньою вулиці лимчала одна єдина автівка. На таких зазвичай їздять крутиї та бандити. Чорна, потужна, напхана найновішими технологічними пристроями. Логочисне до останнього покоління ковзали на лобовому склі Наче спринтери ковзані дії, а втівка заїхала на пагорб. зі спеціальним захисним покриттям виявилися безпарадливі перед потужним світлом маяка, що осяємо машину, як у день. Зненацький засліплене водій різко натиснув на гайло. І з диво схилення цієї шумиті зарептував жирочий голос. Завриніли на всі ладони прокльони, і нарешті лайка завершилася терапою. Не сій так робити, чуєш? Ніколи! У відповідь водій пробовчав не нерозмірливе, потім увімкнув першу передачу, перейшов на другу і почав з'їжджати вниз до центру міста. Проїхав повз невеличкий пірс, залишивши маяк позаду, і згодом звернув Одні з з звистих вуличок, що здиралися в від моря. Не сюди, знову розгнівалась жінка на задньому сидінні. Але так швидше буде, відповів її водій, поглянувши у земка з заднього виду. Довгі бускового кольору нігті пасажирки хижо хиж блиснули у темрі. Автівка виїхала на круглу площу. У центрі якої височив величний пам'ятник якомусь вершику. Під черевом бронзового коня ховалася від дощу з грайка чайок, ось для чого водиться мистецтво, зіронізував про себе водій. Розвернувшись, він втиснувся у вузесенький, не набагато ширший за саму машину прогулок, над яким Майже торкалися один одного далі старовинніх будинків. Із стічних труб потоками лилася дощова вода. Приїхали, промовив водій, виїжджаючи з провука. Не встигла чітка з зробити зворотній рух, як водій зупинив автівку перед Вензеньким. Глуповерховим будинком із терасою повною квітів, гарненькою майсардою та двосхилим дахом. «Чудово!» – проспівала пасажирка, щедро обдала себе парфумами і, відп... і відчинила дверця та автівки. «Ході, не хочеш!» «Що, і мені треба йти!» «Ти хіба забув, що маєш зробити?» – маєш глядеть! Злісно просичала облів'я Ньютон і рушила до старого будинку, не зачинивши дверцята. Розділ третій. Стіна. Стук у стіну повторювався. Один. Два. Знову один. Знову два. Повертаймося, прошепотіла Джулія, але Джейсон зробив їй знак, щоб помовчала. Стук. «Ще один!» Стукало легенько, ніби хтось з іншого боку намагався зрозуміти, наскільки міцна та стіна. «Чому вони стукають?» – пошепки спитала Джулія. «Хтось почув, як ми розмовляємо», – відповів Рік. «І тепер перевіряє товщину стіни, як то раніше робив свій брат». Джейсон притулив вухо до стіни. Ну, що чуєш? запитала в нього сестра. Тебе поморть. Джейсон і собі двічі постукав по стіні. Джулія невдоволено скривилася. А тепер що ти робиш? Відповідаю. Рік, який стояв позаду, недовірливо похитав головою. Чи це слушна думка? Не впевнений, що треба повідомляти їм, що ми тут. З іншого боку стіни пролунали два стуки. Потім ще один, стильніший, на що Джейсон відповів так само двома і одним ударом. «Джейсоне!» – розлютилася сестра. «Ти чув, що каже рік?» «Там щось відбувається!» Діти почули звуки, природу яких важко було зрозуміти. Потім на якусь мить запанувала тиша, і врешті пролунав гучний, пронизливий виск. Ти чула? Так. Що то було? Скрегіт. Заліза об камінь. Діти знову прислухалися, але здавалося, що незнайомець по той бік стіни полишив спроби достукатися до них. Несподівано, прямо зі стіни рвучко вилетіла хмарка пилу. І знову спрацювала Джейсонова інтуїція. Він відсахнувся від стіни і крикнув друзям. «Хутко, тікайте!» – почувся гуркіт. У повітря піднялася велика хмара білого пилу. Джулія кинулася вниз сходами. Спритно оминула ріка і побігла духу, охоплена пилюхою. Вона не озиралася, чула тільки, як Джейсон кричав їй у слід. «Тікай, тікай!» І помітила, що рік теж біжить слідом за нею. Вона прискорилася, завернула за рік під гурки цеглин, які падали, котилися, і перескакували одна через одну. Позаду рік, кашляючи безупину, повторював. «Швидше! Швидше!» здатна ні про що думати, охоплена панікою, Жулія добігла врешті до дверей, через які вони сюди потрапили. Потягнула їх на себе і перескочила через поріг. Дівчина опинилася у пітьмі, перечепилася через щось і втратила рівновагу. Впала на килим. На килим? Джулія обернулася і побачила, як двері часу зачиняються з характерним клацанням. А на підлогу осідає легенька хмаринка пилу. Гамір, крики Ріка та її брата стихли за зачиненими дверима. Джулія скочила на ноги, ніби її підкилило пружиною. Двері часу? Це вона опинилася. Килим, столик. Відсунута в шафа, блакитний диван, кілька крісел. Дощ чадуху лупцює у шибки вікон. «Вілла Арго?» – промовила вона вголос. Потім побачила тінь чоловіка і скрикнула. Нестор і собі скрикнув від несподіванки і випустив з рук аркуші, що читав до цього. Коли обоє врешті трохи заспокоїлися, Нестор запитав Ти як, Джулія?" Вона розкрила було рота, але так і не змогла промовити ані слова. Лише невідривно дивилася на двері часу та хмарку пилу, що присочилася до кімнати. Нестор знову звернувся до дівчини, а інші де? Джулія схилила голову. Двері часу зачинені. Їхня поверхня вкрита подряпинами та підпалинами. А чотири замкові шпарини у формі ромба здалися дівчинці обличчям злого клоуна, який зараз кепкував із неї. Ні Ріка, ні Джейсона. Вона сама. Джулія заперечно похитала головою. «Не знаю», – відповіла вона з розпачем. «Я не знаю». 65-річна пані Клеопатра Біглс, яка все своє життя прожила в Кілморкові, прокинулася через те, що хтось стукав у вхідні двері. Вона навпомиски відшукала шурок нічника і ввілкнула світло. «Що там таке, Антоніо?» запитала жінка в одного з двох котів, що спали на ліжку в неї в ногах. Ти йде ж ти чув? Антоніо заскочив на підвіконня і виглянув у вікно. Його спина вигнулася, хуто настогвурчилося, а хвіст став щіткою. Другий кіт спав собі далі, ніби нічого й не сталося. Шкода тебе будити, цезарю, але там до нас, здається, хтось прийшов. Пані Клеопатра потерла очі, вхопила старомодного будильника, що гордо височив на тумбочці поряд із сімейною світлою. Вона примружила під очі і побачила, що тільки наперевалило за північ. І кого це принесло в таку годину? Але хто б там не був, він знову ще дужче загубав у двері. «Та йду, вже йду!» Пробуркотіла пані Біглс, намагаючись ногами намасити ловляні капці під ліжком, і випадково наступила на хвіст третьому коту, який із переляку вискочив на спинку ліжка. «Вибач, Марку Аврелію!» Вона як-небудь пригладила сухорлявими руками скуйовджене зі сну волосся і почовгала вниз дерев'яними сходами, де, вмикаючи світло, та маневруючи між котами, що плутаючи в неї під ногами. «Годі малі, дайте мені пройти», – промовляла пані Біклз, бо вже всі її двадцяти котів прокинулися і бігли слідом. «Мені потрібно дістатися дверей!» Дощ перішив безупину, б'ючи краплями у вікна, вази із квітами на терасі та по мансарді. Через скло вхідних дверей всередину просочувалося світло вуличного ліхтаря, і на його тлі е, чітко вимальовувався чийсь силует. Пані Біклс несподівано пригадала схожу сцену із численних телесеріалів, які вона так полюбляла, а тому навісла запобіжний ланцюжок, що надавав змоги повністю відчинити двері. «Пані Ньютон, то це ви?» – здивована вигукнула жінка, що не роздивилася, як слід силует по той бік дверей. «Що трапилося?» «Підчиніть, будь ласка, місіс Біглс, холодно усміхнулася їй у відповідь облівія Ньютон. «А то на дворі, здається, починається новий всесвітній потоп!» Клеопатра Біглс швиденько зняла запобіжний ланцюжок і відчинила двері. Пускаючи свою гостю. Підбори обліві Ньютон застукотіли старим скрипучим паркетом. Щойно побачивши гостю, коти відразу злякано зашипіли й розбіглися темними кутками. Пані Ньютон, вибачте мені за цей вигляд, але я на вас зовсім не чекала, та й не прибрена в мене. Промовляючи це, жінка хотіла було вже зачинити вхідні двері. Аж тут чиясь сильна рука з надвору зупинила їх, і двері знову відчинилися. Блискавка освітила бридке обличчя Манфреда, який нерухомо стояв під зливою на ганку. Клеопатра Біклс від несподіванки злякано прикрила рот долоною, а позаду неї Антоніо та Марк Аврелій зашепоті, зашипіли і повитягали гострі пазри. «Пані Ньютон, цей чоловік із вами, що, що відбувається? Облів'я навіть не подумала відповісти. Вона впевнено рушила вздовж коридору, що вів із вітальні до кухні, зупинилася перед дверима підвалу і почала масати рукою постійно. «Здається, світла в будинку нема, немає зовсім», навдоволено буркнула міс Ньютон і тільки зараз звернула увагу на те, що відбувалося на вході? Ой, так, пані Біглс, е -е, будьте ласкаві, впустіть, мого водія. Заспокоєна цими словами, Біглс відступила на крок. Прошу, звернулася вона до Манфреда. Манфред скривився від огиди, побачивши котів. Я сторожко поглядав на нього з-за спини хазяйки, готові кинутися на її захист. Молодик зайшов усередину і зупинився серед кімнати, де відразу утворилася калюжа води, що стікала з нього. Терпіти не можу, котів, пробурмотів Манфред. Перед дверима підвалу облівія Ньютон нетерплячим рухом скинула із себе шубку просто на підлогу. Під шубою вона була вдягнена на кшталт ведучої телевізійного шоу. Неймовірні дизайнерські сандалі з довгими ременцями, що охоплювали гомілки. Біла для нас спідниця олівець, підперезана Наталією Мотузком. Легенька внустка з рукавами, оздобленими знизу леопардовим малюнком та хутряна накидка. Винто через довгої шиї підкреслювали чудове кольє із золотих пластин. Побачивши перед собою таку вішукане леді, Клеопатра Біглз несвідомим жестом пригладила волосся та розправила комірець нічної сорочки в синю квіточку. Міс Ньютон у вас не перевершений світло, сухо наказала їй Ньютон. Увімкніть світло. Клеопатра Біглз підкорилася. І за мить верхня люстра вже заливала кімнату тьмяним світлом, що через грозу видавалося ще слабшим. Нарешті, промовила Облівія, приглядаючись до чогось на дверях. Нарешті на місці. Пані Біглс, яка намагалася вгамувати Антоніо та Марка Аврелія, збуджених цим несподиваним візитом, ввічливо перепитала. Вибачте, що ви сказали? Облів'я провела рукою по дверному замку, потім підібрала з підлоги кілька піщинок. Нічого особливого, дорогенька, промовила вона вдавно солодким голосом. Чому б вам не повернутися в ліжко? Ці слова послужили наказом для Манфреда, який затулив рота пані Бігл з серветкою, змоченою в хлороформі. Очі старенької вирячилися від несподіванки. А вже замить вона м'яко впала в обійми Манфреда під колективне навчання котів, які збуджено крутилися навколо. «Я скоро повернуся, Манфреде!» – шепнула облів'я Ньютон. «Ти знаєш, що робити!» Вона витягла з кишені поржавілий ключ із ручкою у формі котячої голови. Вставила його у спарину дверей підвалу пані Біглс і повернула. Клад працював замок. Розділ четвертий. Гості Коли пил врешті осів, перше, що побачив перед собою Джейсон, був загрозливий висок кам'яного пса, який виглядав із-за цеглини. Хлопець він разу впізнав Анубіса. Певноєгипетського бога і заступника померлих із головою шакана. Статуя пробила стіну, і її голова пролізла через отвір. Джуліє покликав Джейсон, підводячись із підлоги. Хлопець відійшов від статуї, намагаючись зорієнтуватися в приміщенні, те ще наповненому густою хмарою пилу. Ріку! Роззирнувшись, Джейсон побачив друга внизу, там, де починалися сходи. Як ти живий? Живий. А ти як? Цілий? Де Джулія? Не знаю, відповів рік, відкашлюючись. Була переді мною. Гадаю, вона встигла добігти до дверей і повернутися до гроту. Піду погляну. Зачекай, зупинив його Джейсон, прислуховуючись. Йому здалося, що він почув чийсь голос по той бік стіни. Там хтось є. Друзі підійшли до статуї Бога мертвих і виглянули через отвір у стіні. Там, під грудою черепків з Амфор, вони побачили дівчину приблизно одного з ними лід. До Допоможіть! розпачливо скрикнула та. А Говріку, здається, без нашої допомоги їй наобійтися вигукнув Джейсон, протискаючись крізь отвір у стіні. Хлопці її разом витягли на знайомку з-під уламків. На ній була туніка, напевне біла до цієї халепи, що з сталося. сталася. Холова дівчини була майже повністю поволена, якщо не враховувати чорну косу, яка падала її на груди через праве плече. Визволившись із допомогою Ріка та Джейсона, незнайомка відразу скочила на ноги, обтрусила одяг і обмацила себе, аби переконатися, що обійшлося без переломів. «Що ж це я тут накоїла? промовила вона між приступами кашлю, викликая його пилом, що осідав навколо. Джейсон і Рік були знято вражені побаченим, щоб відповісти. Вони опинилися в невеличкій кімнаті, загромадженій дерев'яними меблями та сумерзними для предметами. Тут гігантська кам'яна лапа якоїсь тварини. Там скрили у вигляди крокодилів і кілька столів із ніжками, схожими на пташині лапи. А на підлозі – ціла куба розбитих амфор. Дівчина випросталася і, примружившись, роздивлялася отвір у стіні. Коротко зора, подумав рік. Ви звідки тут взялися? запитала вона. Від незнайомки приємно пахло квітами, але її тілі червоніли численні подряпини. Звідти махнув рукою на отвір Джейсон. І що там? Джейсон із ріком швидко по змовисті перезирнувся. Та нічого, нічого особливого. Те саме, що й тут, хіба що пилу більше. Оце халепа, просто гнала дівчина. Якщо батько знаєш, що я накула, він мене приб'є. Авжеж і не тільки твій, зітхнув Джейсон. Рік лише стиснув губи і промовчав. Дівчина заглянула в отвір поряд зі статуєю Анубіса і запитала, навіщо ви стукали в стіну? М -м -м? Почав Джейсон, насправді ніякоїсь особливої мати в нас не було. Так розмовляли про одне, про інше, і знічів ясно стук. Постукали постійно, щоб зрозуміти, розкисив вона товста. А я вас відразу почула. Ця стіна тонка як себе. А вже ж тонка як себе, повторив Джейсон, напружившись. За його спиною рік швиденько похортав сторінки словника забутих мов і шахнув на вух. «Себа – це парасолька від сонця!» – і потім стульбовану додав. «Мовою давньому Єгипту!» Незнайомка тим часом розповідала їм про те, що сталося. «Я шукала собі якийсь гарденький остроком, коли почула ваші голоси. Остракон – черепок, на якому записували невеличкі присвячення або прокляття. Шепнув рік Джейсону. І додав ще більш ж збантешину. Мовою давньої Греції. Отож, я підійшла до стіни, кілька разів постукала, провадила дівчина. Гадала, що мені здалося. Але коли ви мені відповіли, ви вирішила розщукати щось серед купи мотоку, який тут наскладали. І знайшла оцю стару статую Анубіса. Хотіла скористатися її п'єдестаном, щоб топнути по стіні, але, як ваше, де все завалилося, і тепер хай йому греться. Джейсон мимоволі усміхнувся. «Я ненависна», – продовжувала дівчина. «Але мені було так цікаво. Гадала, що відшукала якийсь секретний хід, чи ще жістерівниця. Анатомість знайшла нас». – казав Рік. Вона захихотіла. «А вже ж, і ніякого тобі секретного ходу!» Поки дівчина говорила, Джейсон пінно дивився на неї і врешті вирішив ризикнути. «Послухай, знаю, що моє питання тобі може здатися дивним, але де саме ми зараз перебуваємо?» – запитав він. «Ми у сховищах будинку для гостей». Он як промовив рік, вказуючи рукою на коридор, що віднився по той бік отвору в стіні. Отже, немає ніякого середнього проходу по той бік теж сховище цього, як цього, будинку для гостей. Звичайно, підтакнув йому Джейсон. А що ви там робили в язу? Ми, ми, ми тут гостюємо, звичайно. Ріка обличчя дівчини засіяла від радості. Справді, то ви прибули із останньою флотилією, Джейсон, про всяк випадок, знизав плечима і одночасно похитав покит, головою на знак зводи. Рік теж вирішив погодитися з припущенням незнайомки відповів. Саме так, з останньою флотилією, з найостаннішим кораблем. То от це ж чудово! Я навіть не знала, що там були мої однолітки. Гадала, що в кораблів зійшли лише, як зазвичай, нутні сперегавані придворні. А на вас тільки погляну, що відразу зрозуміли ще чужинці», – хитро посліднулася вона. Такий кумеблений одяг та ще й вірка надзвична, я такої ніколи не чув. Рік вирішив втрутитися ще до того, як розмова заведе їх на хиткий грунт. «Як щодо того, щоб закрити цю дірку?» – запропонував він. Вони всі разом взялися до роботи. Ступаючі на розкидані на підлозі черепки, перетягли до стіни якесь довго одороплю з опорою для голови у формі пізнісяця. Дівчина сказала, що то старе різко, яке вже нікуди не годиться, і затулили ним отвір. На щастя, ніхто не спустився до них, щоб дізнатися, що тут коїться. Джейсона хвилювало зникнення Джулії, але він не хватів розмовляти про це з Ріком у присутності незнайомки. «Чудово!» – заявила дівчина, коли роботу було закінчено. «Як нічого не трапилось? Зричайно, якщо ви не спати на думку, прибрати весь цей мотлов!» «А так, дірко всі, ні, вздаль, що не помітять!» Ходімо звіси, поки нас тут ніхто не побачив. Ви зі мною? Джейсон спробував видрати трохи часу. А ж, ти йди, а ми, ми заберемо на щі нещі, і згодом нас дуже неметили. Тільки на дівчина вийшла з приміщення, рік зібрав докупи їхні скромні пожитки, словних забутих мов, зошит уліс Самура, недоганки свічок та мотузку, яку він вперто не хотів залишати. Паріку, як ти думаєш, чому Джулія до нас не повернулася? тихесенько прошепотів Джейсон на вулку другові. І гадки не маю, але тепер вона по той мік стіни. І якщо ми зараз вийдемо звідси, куди б ми не потрапили, нам може бути непереливки. Ну, врешті ти ж сам бачив, як Джулія відчинила твері». Навряд чи моя сестра в небезпеці, заявив Джейсон. І навряд чи вона сюди повернеться. Звідки ти це знаєш? Я і її брат. Я се відчуваю, але залишімо для Джулії, який знак запропонував він рікові, вказуючи на черепки з амфор, розкидані по підлозі Можна написати повідомлення на стіні. Ага, і як саме, Мичайно, дірку затулили. Дівчинка Єгіптянка знову зазирнула до приміщення. «Ну, то як? ідете чи ні?» «Так, так, звичайно, йдемо!» Швидко рушив її назустріч Джейсон і одночасно з цим змовлінський підморфнув Рікові. Грудоволосий хлопчина підняв з підлоги ручку амфори і підійшов до дошки, яка затуляла дірку в стіні. Щойно Джейсон з Євиптянкою зійшов, він швидко написав великими літерами. «Нікуди звідси не йди, ми скоро повернемося!» І потім дописав пі ес. мабуть ми в такий в єгіпті». На ріній арго Нестор нарешті вмовив Джудію сісти на диван у кам'яній кімнаті. Вона ніяк не могла отягнутися після того, що трапилося. Все відбулося так швидко, дівчина навіть не зрозуміла, що повертається через двері часу сама. «Чому вона втекла?» Тому що там, де вони були, сталося щось схоже на... «Вибух, кажеш», – терпляче перепитав Нестор. Джулія обхопила голову руками. «Так, там були сходи, які нагорі горе перекривалися тонкою стіною», – так сказав Джейсон. «Здається, хтось був там, по той бік стіни. Хтось стукав». Джейсон відповів, постукавши собі, а потім... Потім щось загреміло і піднялася ціла хмара пилу. Джейсон крикнув мені, що я тікала. Я добігла до дверей, відчинила їх і ось опинилася тут. Джулія набасила у себе в кишені чотири ключі, якими вони до цього відімкнули двері часу. Коли вона клала їх на стіл перед собою, руки в неї помітно тремтіли. Дивно промовив Нестор, нервово канкуючи кімнатою. «Хвилинку!» – перебила його Джулія, відірвавши погляд від чотирьох ключів. «Що це вам так дивно?» Нестор невиразно стенув плечів. «Ну, те, що сталося?» Джулія скочила на ноги від несподіваної здоги. «Ви знаєте! Ви знаєте, що за цими дверима? Нестор підвів бровою і сподівався. І спробував було змінити тему розмови. «Зробите тобі чай? «Ні, відповідайте, що саме дивно. Ви знаєте, як рисують ці двері? Ми насправді потрапили до Єзипту, як думав Джейшен? І чому я повернулася?» «Піду, приготую чай. Я впевнений, що він піде тобі на користь, промовив з Нестор і швиденько починчикував геть. «Хотили, Несторе, Несторе!» «Не треба мені ніякого чаю, краще поясніть!» Джулія підбігла до дверей часу і спробувала їх відчинити. Даремно, сказав Нестор з порога кухня. «Все одно не відчиниться!» Джулія відчула, як у ній наростає наконтрольована злість. Вона повернулася до столу, вхопила чотири ключі і почала поспіхом вставляти їх у відповідні замки. «Далі!» Спочатку дикобраз, потім алігатор, за ним лев і, нарешті, ібіс. «Не марнуй часу!» – повторив Нестор у кухні. «Не відчиняться!» «Це ви так гадаєте!» – бурмотіла Джулія. Вона повертала ключі в замках, смикала двері на себе, штовхала їх, але ціни зрушили з місця навіть на міліметри. Джулія намагалася знову і знову але двері не піддалися. Коли вона нарешті зайшла в кухню, Нестор стояв біля мармурової мийки і Микі, дивився крізь вікно в сад. У мідному ківшику кипіла вода. Чай майже готовий, буркнув Нестор, уникаючи її погляд. Чому вони не відчиняються? Що за тими дверима? Де тепер Джейсон з Ріком? Куди ми втрьох потрапили раніше? Добив! Нестор стенув плечіма. Занадто багато питань. Я не можу відповісти на всі одразу. Та й не сподівайся, що я на все знаю відповідь. Засмучена Джулія підійшла до високого стільця, критого картатою біло-червоною ковдрою. Підтягнула його ногою і залізла на сидіння. Чому ви відповідаєте мені таким тоном? Що я вам зробила? Нестор вимкнув Вогонь під ківшиком взяв жменьку чайного листя з біло-блакитної порцелянової банки і кинув його в окріп. «Нічого ти мені не зробила, навпаки! Мені, мене тішить, що ти тут, жива й здорова, у безпеці!» «А в чому саме небезпека?» Нестор пихнув. Окріп у ківшику почав набувати кольору міді. У місці, до якого ви вирішили податися. Після нетривалого мовчання відповів садівник. Розділ п'ятий. Вічні зізнання. Коли Джейсон і юна ефектянка дійшли до високих сходів, які вели на двір, дівчина сказала, до речі, мене звати маму. Дуже приємно. Я Джейсон, а він до них підійшов рік. Який щойно завбачливо вона скрепала черепком позначку позначкою нести, пересторога, щоб потім можна було відшукати зворотний шлях. Це рік. Які чорноскі у вас імена? Ви що, ну бійці? Марук усе вище піднімався сходами. Ні, піхороним відповіли хлопці. Той добре, усміхнулася Марук. Бо моїй батько каже, що всі бійці злодії. Якщо зважити на те, як ми з вами познайомилися, ти теж, до речі, можеш бути набійкою, підхопив, жартуючи, жестом. Марука усміхнулася, але не відступила. То звідки ви? Насправді у вас до світла шкіра льданомійців. Ви хто філікійці, мінойці, семіти, лівійці? Правду кажучи, почав було рік. Це досить складно пояснити. Кажіть, ми прибули здалеку, дуже здалеку. Я англієць, а він ірландець обірвав його Джейсон. Іла, ірландець через Р. Ірландія це острів. Я теж з острова, але набагато більше О, з Англії. Марукала за чудовою похитала головою. Зроду не чула про цю країну. А про Сполучене Королівство наважився підказати її рік, скороче назва Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Якщо ти маєш на увазі об'єднані Верхній та Нижній Єліпет, то вже чула. Але, чесно кажучи, і є не дуже тягну в географії. Отже і про Манчестер Юнайтед ти теж не чула, втрутився з розмови здивований Джексон. А коли Марук заперечно похитала голофою, він отеріло поглянув на ріка, ніби кажучи Невже у світі є люди, які ніколи не бачили гру Манчестер Юнайтед. Та щойно вони ступили на верхню сходинку і вийшли назовні, Джейсон миттю забув про своє обурення. Хлопці разом з Марук опинилися у величезному парку. Оточеному циклопічними стінами, циклопічна кладка спосіб зведення стін із необтесаних кам'яних глиб на глиняному розчині. У височенні, наче гори, вони були зведені з яскраво червоних кам'яних блоків, що ніби горіли під сонячними променями. Стіни прорізали вузькі бійниці та більші отвори, крізь які пролітали чайки. На клінасивних хмурів птахи здавалися малесенькі, наче біла мошкара. Та це тобі не якесь там Манчестер Юнайтед!» – захоплено пробуд На Нарок, не звертаючи Ані найменшої уваги, на ту панораму покрокувала вглиб парку. Під пишні крони пальм і дерев повзочеретові хащі ставки – за якими де-неде відмілися храціозні бутівлі з колонами. Згодом вона звернула на землебитну алею. Землебитний – зроблений із щільно збитої землі з додаванням в'яжучих матеріалів на зразок соломи або очерету. З обох боків грунтової дороги стояли невеличкі скульптури сфінксів. Вони підтримували вигнуті опори парасолюк, що створювали тінь вздовж алеї. Хвильовані Джейсон і Рік йшли слідом, роздираючись завколо штирокоп розкритим від здивування неротану. «Джейсоне, куди це нас донесло?» – пробурмотів Рік, коли алея обірвалася, і вони побачили перед собою поле квітів, яким незворушно походжали чаплі та ібіси з довгими кривими дзьобами. Гадки не маю, збентежено відповів хлопець, а тому нам краще не відставати від людини, яка здатна нам все пояснити. Ви не проте, якщо я на хвильку до мого вчителя? спитала Мару. а потім познайомлю вас зі своїм батьком, великим писарем. Добре, прошепотів Джейсон, стривошено поглянувши на ріка. Вона відведена за свого батька. Марук несподівано зупинилася перед статуєю втричі більшою за людину середнього зросту, що заображала якусь істоту з головою бабуїна і зі стилосом у руці. «Стилос! Стиль! Паличка для писання на глиняних табличках або на дерев'яних, критих воском!» «Це бог тот!» – пояснила дівчина, укунившись богові бабуїнові а потім рушила до квадратної споруди, що височила позаду статуї. Давньогибельський бог Тод, винахідник писемності і календаря, з що зображувався у вигляді людини з головою Ібіса, але бабуїн теж був його священною твариною. Рік прокашлявся і прочитав у словнику. Тод – давньогибельський бог, що навчив людей письма і математики. Сподіваюсь мене для того, перенесли у часі на тисячі років, щоб знову опинитися у школі, буртнів Джейсон. Рік у відповідь стену плечима плечі мої продовжив читати. Здається, він також навчив людей музики та ігор. Ну, це вже краще, заспокоївся Джейсон. Вони нас догнали на біля квадратної споруди і задрали голови щоби помилуватися блискучими, кольоровими і що прикрашали фасад. Притулок писарів прочитав рік, ніби для нього то було звичайнішенькою справою. Але, Джейсоне, не питай мене, як таке може бути, відповів йому друг, поспішаючи з намарук. Але я теж можу це прочитати. У притулку писарів було темно і прохолодно. Чойно дівчина з друзями зайшли всередину, всі присутні й низько їм склонилися. Це збентежило Ріка та Джейсони, і хлопці спочатку навіть намагалися відповідати на незвичні літання. Врешті Рік насмілився запитати. «Твій батько – великий писар. Це означає, що він, що він дуже поважна особа, чи не так?» Мару усміхнулася і закинула косу за плече. Після фараона та великого жерця він – найважливіша людина в країні. Рік нервово ковтнув, а Джейсон позаду нього зацікавлено усміхнувся. Трьок вони пройшли гузьким коридором, стіни якого були вкриті численними іерогліфами, і вийшли до великого приміщення з отвором у стелі. Звідти до розташованого у центрі водойноща, викладеного блакитною плиткою, Тікали каскади води. «Це наша водяна зала», – пояснила хлопцям Марук. «З того біку – покої, з іншого осташовані салони каліграфії. А там – квітучі водоймища. Зверху, якщо піднятися он тими сходами, є тераса. Краще зачекайте на мене там, я швидко повернуся». Нестор поставив перед Джулією гарячий чай і дивився, як дівчина обома руками стискає горнятку і заплющує очі, вдихаючи ароматну пару. «Гадаю, то був Єгипет чи щось схоже?» – промовила Джулія згодом. «А вже ж Єгипет, звичайно!» – пробурмотівся дівниць. «І як ви туди потрапили?» – йому довелося зачекати поки Джулія набереться духу розповісти, що трапилося з тієї хвилини, як вони пройшли крізь двері, сховані за шафою. А коли вона нарешті почала розповідати, то вже нічого не приховувала і виклала всі-всі подробиці. І про круглу кімнату, і про спуск, і про стрибок у темряву, і про рот, осяяний світлячками, і про метіду. Тоді Джейсон став за кормове весло і змусив її рухатися. Нестор непомітно усміхнувся, приховавши це за горнятком із чаєм. А вже ж, Джейсон, а коли він відчинили двері в роту? Не, ті, над яким було зображено троє черепах? Та був коридор із підлогою, вкритою пісконь. Ми пішли з на вору, але потім побачили, що як Переворотжувала стіна тимчасова і хитка, а потім потім стіна завалилася і я втекла, покинула їх самих. Так, пробурмотів Джейсон. Джудія підвела на нього очі. Як ви можете бути таким спокійним? Він стенув плечима. Не знаю. Можливо, це наслідок традиційного англійського виховання? «І все вже занадто!» – вибухнула вона, різко поставивши готлядкою стіл і скочивши зі стільця. «Коненти, дайте мені спокій!» Джулія пінулася до Віталі і линкнула там сміття.